Vi kläder oss <laughs> nu två av vår podcast. Stor tiden. Nu kör vi. sen sist, oj vad glad! Jättekul över Ja, <laughs> ja men 130 lyssnare! Det är skitbra, det är 120 mer än vi hade väntat oss. Ungefär, Ungefär. vi har ju faktiskt inte gjort så aktivt arbete. Vi har inte länkat på Facebook där ja, vi just. egentligen kanske har typ 1000 kompisar vi har, vi har länkat på Instagram som ju kan vara det mest stängda. Liksom, ja, med tanke på att säkert... Hälften i alla fall ja, Av har, ja. våra följare följer oss båda Precis. Och, sen, och vi var inte så aktiva på Twitter Som vi tänkte vi kommer, Det där kommer tror jag är, det så kommer, det det kommer, ja. äh, Men så det var sjukt kul äh, Ja, ja absolut Och var med här Vi har skickat in vår ansökan till höstminen oh, Vi, vi, vi, vi konstaterar det att går vidare Det är, oh, är, pff, är Vi i det bara eh, ja. Jag har ja. fått en nytt jobb ja. Grattis det, oh, Tack det har du inte sagt innan Nej, det var första gången <laughs> Ja eh, Men väldigt kul Men också sådär Brr. Sköter du prata om det? Ja eh, Jag ska få julkort Grattis Ja, tack Vi har resa till Marbella ja, I sommar med våra Vi sex stycken nu tillsammans alltså, Sex tjejer Ja, våra nästa Och det blir sjukt kul det blir. Men vad ska vi säga om det? Förutom att det är sjukt kul Det går inte att säga någonting annat Där. Eller det räcker med det att, att säga det Ja, för kul. det kommer så vad ska vi... Okej, men om vi går tillbaka... Eller liksom lite sådär... Vad vi har fått höra om förra avsnittet... Mm. Eh, från... Då har vi kollat med våra nästa kompisar... Eller inte bara... Ja, de har sagt att de tyckte att det var väldigt kul... Och det uppskattas ju såklart... Mm. Men... De trodde ju att vi skulle prata mer... I och med att vi har döpt den till Att vi skulle liksom då säger varför det måste i sidan och då inom ämnet typ killar. Ja. Alltså jag vet inte om de tyckte att vi skulle prata om erövring men jag känner nu när vi ändå har kommit upp i 130 okända lyssnare så kan vi inte eller fram, det känns nervöst. Jag, känner... nervös. jag är lite, nervös. lite, lite läskig ändå. Men att vi ska prata killar och regning och det är klart att vi ska göra. Vi det... har mycket att säga. mycket man... att säga. Ja och det är det är ganska tacksamt ämne att prata om för att det, man, det är, man trampar ju inte på tårna direkt utan jag mm. menar, det vi säger är spekulationer vi ja. försöker ju oftast förstå oss på killar och deras ting. Mm. inte sådär att vi vill, alltså ja, men så sätt, det går att hålla sig pek men ändå på att man då liksom tar ut svängarna lite mm. Hur, lite, lite oklart ja. Vi? vi pratade ju igår lite och det, uh. det var inte så att vi pratade av och skulle prata om på podden utan det var bara sådär att vi osäkta kom in på det Var ett vanliga prat. Ja. Uh. Och Vår liksom vanliga prat eller uh. inte vanliga prat. vi pratar ju om mycket mer. Ja, men vi Och vi börjar så här att nu har jag ett eller fan det är konstigt att säga att det är ett ragg. Men det är, finns en kille som inte mm, det, det finns en kille i bilden. Ja. Uh. Och inte så långt in i bilden. Mm. Eh, och lite sådär, men ändå det finns ett intresse där, kanske lite och ändå fortfarande på ett väldigt sådär lättsamt plan mm. eh, och då Hanna kom ju in på <laughs> <laughs> bara, ah, men alltså, för han, han jag har ju kategoriserat honom folk sedan när jag har berättat om honom Sen mm. han bara, ah, ja men och jag, säger, jag tycker att han är skitsnygg och bara, ah men hur ser han ut? Och då har jag försökt kategorisera hans snygghet. Det finns ju olika typer av snygghet hos killar. Alltså det finns så här bad boy, uh, tramsitt. <laughs> eh, och så finns det väl liksom det här klassiska. Ja, men det finns olika. Och jag har då kategoriserat honom som Ryan Goslings snygg. Inte att han är liksom lik Ryan Gosling. Men att det är samma typ av snygghet. För att han är, han är söt, men snygg. Och framförallt manlig, om man nu ska vara sådär. Det, jag gillar ju inte begreppen manligt och kvinnligt för det är med en gång då säger att säga att folk ska vara på ett visst sätt. Mm. Men om man ser då till stereotypiska manliga drag, alltså det här: om man, han är lång, han är bredakslad, sånt som ligger hos generna i många killar. Mm. Och, och jag menar, ja, jag tycker att Ryan Gosling, han är sån. Han är ja. söt, snig, manlig. Ja. lite bad boy kanske ändå. Sådär Nej, han är ju inte det. Möjligtvis i några filmer som är med. Men jag menar, om man tänker honom i. Han skulle ju kunna vara... Fast jag tycker han känns ju väldigt snäll. Jo vill han, ja. Ah, eh, Skyddsamma. Ja. Eh, vart... Gud, nu tappade jag tråden lite. Ja, ah, men din, din... Ja, men just det. Jag Hanna pratade om honom då. Eh, och då sa jag Hanna så här. <laughs> han har en aura. Och <laughs> att ha en stor, stor... <laughs> stor. Alla, alla fattar. Ja. Ah. En stor. Ja. Ah. Och... Okay. <laughs> och det där, då kan vi också lägga till att det är inte något som man kanske alltså menar, där storleken har inte stor betydelse det är vad man gör med den, men det är intressant att prata det är det, och just det här då att Hanna tänker för Hanna har sett honom Träffat hon då. Mm. Uh, och, och då konstaterat att hon tycker och tror att han mm. har en stor. <laughs> och konstaterat att jag då har ett sjätte kuksinne. <laughs> <Ja. Och laughs> <laughs> Men det är ju roligt det där för att själklart det finns inga vetenskapliga liksom, det finns Blägg inga bevis för det här men det är ändå det finns ju alltså, menar, man, en... man kan ändå på något sätt se på en kille så att men jag tror att han har stor ja. eller liten. Ja, eller. ska vi jag tycker vi vad heter det? Ehm, isen, spräcken, spräckt, spräk, Jag säger spräcken. Spräcka isen. Men jag säger kug kut, snopp. Nu har vi sett kug kuksnopp, penis. Ja. Så att visa vi kan börja, alltså det ja. ja, ehm, ja det och det, alltså jag menar, det måste ju ändå vara, alltså jag menar, en snopp är det killigaste som finns. Mm. Kan vi ju nästan säga. Oavsett vad, hur killen är som person. Men jag menar, det är ju något som är unikt för killar. Där har vi vetenskap. Ja. Men, eh, och då, och då säger jag, alltså jag tror att bland killar så tror jag att det ligger något i själv. Alltså jag menar, det är ju klart. Eller, att killar... Självförtroende påver kan påverkas av det. Mm. Dels liksom folk, eller folk, killar som har en mindre kanske tycker att det är lite jobbigt. För att det finns någon social anspelning på att större kuk är bra. Eller liksom mm. att det är manligare. Och jag menar, och, och då på samma sätt så tänker vi då kanske att en kille med så såhär självförtroende. Mm. Nej men att det kanske är för att han inte oroar sig över storleken. Nej men på något sätt, den här killen då som du eh, håller på lite så... Med, eller håller på med, låter film Men skitsamma eh, Han är ju då, han är ju manlig I den bemärkelsen som vi, ja Vad vi tycker manlig är, skitsamma Ja, men, eh, alltså, men då är, det här har vi Ja men precis, liksom. vi gick igenom vad vi tyckte manligt var Och, så. Eh, och då är det, där, det han, Den bilden av honom går liksom inte ihop Med en liten typ. Nej, och jag menar, säg att han ändå skulle ha en mm. <laughs> Liten Så känns det som att man skulle lite bli besviken så egentligen kanske, för att han har ju då andra Ja mer ja, liksom då, ja. Jag menar ett självförtroende då som visar Okej okay, jag bryr mig inte, mm. det är ju också Väldigt bra, positivt ja. Och generellt så där så Alltså jag menar det är klart att ett självförtroende är mer attraktivt Eftersom alltså, man lä lägger märke till de här människorna eh, Så ja Stämmer det att man kan ha så stor kuk att man svimmar om... Nej, man... Ja, ja, det, är det. Ja, det är där! Det är så. Alltså. Ja, men det tror jag. Alltså, eller det inte, du... kan inte vara känns... vanligt. Det är inte vanligt. Nej. <laughs> Nej, men man har ju ändå sett sådär... Ja, men kanske... Du har säker fråga Olle eller något. Så har det ju varit när de har eller liksom pratat om det. Alltså, de som har extremt stor... Alltså, uh -huh. Jag vet inte vad man ska säga. Men alltså, jag har sett någon där det var liksom med ett trätt Mm. liksom i slakt tillstånd. men det är ju jo, helt sjukt. Ja, men det är helt sjukt. Ah. Äh, och, nu mm. blev det ett lite klipp här för det ringde. Ah. Men vi fortsätter alltså då det här är extremt ovanligt mm. det vet vi ju, men, ja, men han mm. har 30, jo, ja, alltså det var, han hade ju det typ och liksom då, han hade ju problem med byxor, och så, alltså jag menar, han fick ju verkligen, han hade bl <laughs> ja. alltså det, typ. alltså det man kan inte rå för det, men det blir alltså det är groteskt liksom du det. Ja, och då berättar han liksom att, jag kommer inte ihåg om det var liksom bara då han fick stånd eller när det var liksom, när han kom mm. men att då blir så stor blod till mm. Att det blir sånt liksom, ja men det blir, kunde göra att han svimmade. Och det där sa de att det är ju inte liksom något som han hittar på, utan alltså det är ju logiskt. Från en hjärna liksom bara, Hemskt. Ja, Hemskt. det är jobbigt liksom. Man upptäcker det första gången. Man, ja, jag hoppas man att jag händer. slipper, ja, om man var han. Jag trodde ja, mer ja. att det var som att vi skulle upptäcka något. Jag, jag hoppas att jag slipper såna <laughs> monstren Flåt, om det är någon som ja. lyssnar Alltså man kan inte röra för det Men jag tror att man skulle bli lite Rädd, ja. kanske Men ja men det här alltså det, Hur som mm. helst, tillbaka till det här med självförtroende. Självförtroendet Ja, det var ju lite kul, vi var ju ute förra, förra veckan Ja, ah, eh, Förra, ah, förra, förra fredagen ju eh, Och stod på en bar Du och jag Ähm, glider liksom in en kille bakom oss där han, såg ju, han var ju ful, Fredrik Lindström kommer jag ihåg att han såg, var ju han såg ut som en blandning av Fredrik Lindström och den här, vad heter, alltså han historikern som brukar vara på Åh, Åh, han, ja! Edvard Blom ja! Ja! den roliga rösten ja. också. och han är lika han gammal det är roliga var att han lät ju som han också jag oh, hörde som... här... ja, inte riktigt ja, för att det jag blir med så när jag ser att man får lite blickar så blir jag blickarna på alla andra ställen utan att möta eller liksom ja, kolla ner i Men han var ju lika gammal också Ja han var, ja, han var flint, och Skallig Fast, ha, ha, Eller, eller fint, aha, samma aha, Jag tror han hade det här lite lockiga Lockiga, ja, är, lockiga jag Fredrik Lindström håret typ. Hur som helst Står bakom mig eh, Jag råkar då få den här farliga ögonkontakten Som bara mer än typ en sekund eh, vilket, vilket, då... vilket då tolkas Som oh. en signal på att hon vill prata med mig Verkar det som oh. eh, och han glider då fram, säger med sin Edvard Blomrött, som jag inte tänker invitera. <laughs> säger i alla fall säger, visst tycker tjejer om sex? Och det är så här, jag fattar inte! Nej, jag fattar inte, vad, för det första, vad, vad, vad, ska, vad ska jag svara på en sån sak? Det är så här, Alltså, för det är en nej, nej, dum nej, nej, grej att säga. Nej, nej, för, med, um, vet man inte det? Alltså jag menar, ja. vad säger det om honom? Han Men... har ingen koll på vad tjejer... <laughs> alltså det är väl självklart att majoriteten av kvinnliga ja, men, släktet uppskattar sex. Det alltså, menar det är det, ska, det, går, det går väl inte att säga så, sex, sex är inte skönt. Det finns väl inget som Men äh, det, det finns ju är några är... som är det asexuella och sån som inte uppskattar eller som inte ja. har Ja men av olika anledningar Och då är det klart, det finns nej i fråga Men oftast så skulle det ju vara ett ja Och jag menar, vad säger det om honom då? I han oskuld? Uh, men det roliga är ju också det här med, med självförtroendet då Vad är det som säger att där han Kände han då att uh, Om jag frågar jag henne det fram. här så vill hon ha sex med mig. Jag går fram till henne och droppar den repliken Så ska, så ska jag nog få hem och jag menar, där det... var ju självförtroende på ett dåligt sätt för han kunde ju inte jag... hantera sitt självförtroende verkligen liksom. det Han Nej. Menar, ju där. På ett sätt är, jag menar, han ska ha liksom, kanske kuros för att han på något sätt vågar gå fram och känna att han har den själv, självförtroendet och självkänslan. Men jag menade så här, det finns det inte någon form av ändå så att man känner att li, alltså det här med ligor, vilka liga man spelar i. Jag är det dumt att dra in sånt kanske. Det kanske nej, inte också. i det här fallet för han var ju uppenbar alltså han var ju kanske 20 år eller något ja, i alla fall. Exakt. Och jag det, menar, ja, Det behöver inte bara vara så att, att jag känner att jag är fulare eller snyggare på vad Nej, Men ja. det har kanske lite med så åldersmässig ålder att göra och, och liksom är... att man själv då kanske vet vad man står i livet och ja. då om jag går fram om han då närmar sig dig. Mm. Alltså det är nej, kan vi gör inte det. Nej. Ni 40 plusare som lyssnar på det. Som ser ut som Edvard Blond. Oh, Och don't. låter som Edvard Blond. Don't. Ja men alltså självförtroende, det är ju intressant det där. Alltså eller liksom hur folk gör. Alltså generellt så känns det som kanske att killar har bra självförtroende. Oh. Egentligen då, de kan, jag tycker vi kan ju säga att det hänger ju vi fattar ju vi också att Folk kan ha självförtroende oavsett storleken på deras <laughs> könsorgan. Ja. För jag tycker generellt att det känns som att många killar tar chansen. Ja. För det är ju många oklara rag som man får kanske. Mm. Att man, alltså, att självförtroende finns där att de tar första segret. Men sen när de väl har gjort det så finns det... Ja, men typ, när jag och Hanna var på Ikea <laughs> så tilläggas bara att och så... vi åt köttbullar. Jag åt köttbullar. Det, var det, här, var, det här var på fredag. Just... var var det? På måndag eller tisdag ja. så... Kommer ju fram att det var häst i köttbullarna från Ikea också. Det var gott. <laughs> Men i när vi hade ätit så går man ju lämna sina talkar på Ikea. Det är lite skolmatsal. Ja. Eh, och vi stod garver så här. Jag, jag tror att det var, vi, vi skrapade bort och så hade vi båda sparat. För vi fick ju liksom en persillikvist på ja. maten Så <laughs> Och nu ska vi dekorera här köttbulletalken för 16 kronor. <laughs> och då kommer en kille. Alltså ser ju att det står en kille. Han var väl kanske 30 och han ser lite så man ser att han, han samlar kraft och ja, liksom, han, han står man ser, och liksom, man ser, nu, blickar, vi, nu och och och han någonting. står och räcker ja. nästan ja. och liksom, då blev det typ att vi märkte det och var lite så här ska du säga någonting eller och han liksom stammar fram äh, vad är det där för kvist ni har där oh. Och det var så, här, och han, vad var det jag han, alltså jag blev, ja men då blev jag lite så här. Persilja. Ja. Och han då så här, Persilja. <laughs> och vad svarade han? Ja. Ja, ja, typ och liksom jag och <skratt> du... oss för garv skrappa bort och sen så dog vi ju lite. Så <skratt> det det, det honom för att han tog, vågade. Men det hände ju inget mer. Då är så han måste ju ha en han måste ju ha, en, alltså, han måste ju ha något att säga tillbaka. Ja, då, och det är det det är där alltså man ser då första steget Det tror jag att killar har mer än, eller att killar gör det mer så där bara för hoppas liksom, på det bästa han hoppades kanske då att vi skulle vara jätteinsatta mm. i olika blad kryddor äh, <tryddor> liksom men sen då liksom, Har man ingen mer att komma med det, det blir lite platt då, fall, Ja, tyckte. Men så hade ju jag även Med en kompis när vi satt och pluggade på universitetet Och vi sitter ja, men vi sitter och pluggar våra ämnen. Kommer fram en kille till oss också sådär Man ser att han samlar kraft det är lite jobb. Det är lite jobb. Det är en lite gulligt också För man ser ja, det men är lite, sådär, för det är Just att man tar det ska ha, liksom, ja, Man ska ha det. Man ska ha allt kred i världen för att man ja, gör det exakt det Jättemodigt uh, att han försöker, och någon gång kommer ni säkert lyckas också. Mm. Så att det är jättebra. Uh, men hur som helst, man ser att han samlar kraft, kommer i alla fall fram till sultanen tar några stapplande steg. Och så frågar han så här: eh, eh, pl pluggar ni i jöken eller ziken? Jag vet inte, men det här juridik mm. uh, ja Och ingen av oss gör ju det. Och vi var så här: Ja, ah, nej, det gör vi inte. Och då var så här, Han har ingen mer att säga. Och då var det så här: äh, Okej. Okay. Och då var så här: Jaha förväntas vi säga någonting nu liksom sådär. Och det blir, det blir ju en så stel stämning. Så att oh. jag känner att jag är tvungen att säga. Så jag säger så här, nej. Nej jag pluggar något annat. Men gör du det eller? Och då blir det så Ja ah, jo. Ah, jag. Så jag tänkte fråga lite om ni hade något tips här Och så men det är Så är det att de gör. Alltså ja, de hoppar han ju ut. Först du. Ha, han måste ju förbereda ja. sig. Han måste ha en liksom backup. Oh. Ja, på något sätt. Han måste kunna Och liksom, det. Och just där här jag menar man verkligen ser. Jag tycker, om man då tänker nu de här tjejerna ska gå fram, då tycker jag man måste liksom, det blir kanske ett skådespel att det blir kryssat. Men man måste fasen gå med självförtroende. Ja. Då blir man lite mer okay, här: okej där går han. Om man inte då märker att han är på väg till oss, utan bara liksom går självförtroende. Då lägger man märke till att det är inte nödvändigtvis sådär att han är till oss. Utan bara, ja men där går han. Och sen då när man kommer fram, då blir det ju mer en chock för han. Och ja. att man då kanske blir lite så ja men om man inte då för, eller liksom vet att han kommer och frågar något och man ser att han är osäker. För jag menar som du sa, då blir man lite mer så här: ja nej, hehehe, det nej. gör vi ju inte. Men om man blir sådär tagen på sig, <laughs> äh, liksom, då blir man ju mer här: nej, men gör du. Alltså det blir en helt ja. annan, från början, det blir en helt annan stämning. Ja. Lite mer självförtroende Lite mer självförtroende men också Fortsätt lite mer... komma fram ändå liksom ja, kanske Chansa, det är väl kul Försök men, men, att men tänka hej, efter Ja det är bra om man har också Mer än en replik när man kommer fram oh. För att det blir lätt så Ja, det var det om det Det var det om det Men om vi tillbaka till det här, liksom, lite auran, det sjätte uh. kuksinnet som vi då, vi benämner att vi har det. Ja, Helt inte det. bara vi utan jag tror att många tjejer då kanske ja. liksom, eller, alltså det är då då här, lite typ i tjejprat. Mm. Liksom när man sitter vid sina kompisar och pratar om killar. Alltså det, det är ju en kul <skratt> grej att prata om lite sådär. Så <skratt> <Exakt. skratt> Men då, alltså jag menar, om vi ser då till skådespelare, alltså om du tänker, mm. alltså Ryan Gosling lär ju ha en mm. stor, stor, stor kuk Brad Pitt A A A A stort stort. Kuk. <laughs> Man kan ju inte heta det Utan att <laughs> ha <en> stor <laughs> Men som tror du inte liksom då Att det här blir lite sådär Stäm överens, för jag menar vad krävs som en skådespelare mm. Det krävs ju lite Sådär narcissism Och att man liksom ja, men... kan, du, det är så, krävs, kan vi säga att det krävs en stor kuk Ja så jag vi, tror, tror det, det alltså, Jag tror att om man skulle kartlägga som jag, jag känner ja. kartlägga, det är ett det är bra, bra ord. Men om man skulle göra det, säg att man, man skulle göra en väldigt vetenskaplig undersökning på manliga skådespelars eh, storlek, mm. så tror jag att det skulle vara översnittet. Det tror jag, definitivt. Kan vi tänka någon skåd skådespelare manlig som, som känns som att han har en liten guck? Nej, alltså jag vet, jag tänker lite Tom Cruise kanske. Fast andra sidan kan det vara... Nej, fast han har ju det här. Det är ju... Nej nej nej. Ju skit. Nej nej nej. I spelet, alltså det game, boken, mm. Mm. Eh, som ni strävas. Han, liksom börjar ju, han använder Tom Cruise som en referens. Till att gå så här bredbent. Alltså oh, manlig. Aha, okay. liksom för att, och Tom Cruise då hävdade han. Gör det för att han har en så stor kuk. <laughs> alltså sådär. Han har svårt att gå liksom i ben. Han måste sära på benen lite när han går. För att annars kommer det i kläm. Okej. Nej men jag tror så Oavsett. John Ham, typ. Jon Hamm. Uh. Som spelar Don Draper i Mad Men. Det är nu så inför inspelningen av vad säsongen. Mm. Alltså det har ju riktats om att han behöver någon så här för att han är så stor och liksom då i kostym alltså att det blir så här jag, jag vet inte jag har inte sett några bilder men jag menar alltså, och han känns ju värst alltså, han har en stor kuka Ja, uppenbarligen som det här då har blivit liksom i press oh, yeah, yeah. så men jag tror, alltså som sagt Egentligen, oavsett, men jag tror att skådespelare För att EN, de har tydligen narcissistiska drag mm. Ja, ja men jag tror det Ja men det ligger någonting i den Ja det tror jag, ska vi, ska vi runda av eh, Snoppsnack Ja, kanske ska vi göra det vi, alltså, Ja men det är i ja. Stämmer nog ofta Jag tror det, jag har ja, jävligt bra kommit Ja, ja. <laughs> bra <laughs> Det är helt annat än snoppar. Ja men det är bra jag vet, det jag vet bra inte om jag har topics. berättat det här för dig någon gång. Okay. Men oj, nu såg jag, jag din ja, väldigt intrudig. Men äh, jag har en tendens, alltså det, kan, det är lite destruktivt kanske. Fast jag tycker att det kan vara så befriande. Men jag brukar kolla på Youtube på klipp som jag vet att jag kommer gråta av. Ja men det där känner jag igen. Ja, och det som alltså, alltid funkar är ju klipp när soldat, amerikanska oh. soldater kommer hem oh, från, äh, från Irak och Afghanistan eh, när de kommer hem och när de överraskar sin familj mm. och alltså, när det, det var ju förr, alltså jag satt utan att överdriva, jag satt i en mm. timme och kollade på liksom, varje klipp var 13 minuter långt och tårarna rinner, oh, alltså jag behövde inte Alltså liksom ta ögon smink in i. För att jag hade gråtit bort. Gråtit bort. Vilket å andra sidan har lett att jag var svartgrå om kinderna. Ja. Men just, alltså fan. Nej, vad det, vackert det är. det är ju... Alltså, oh. ba, barn framförallt är ju det finaste. Och oh. i och för sig underskatt med hundar. Jag tycker det är, är sjukt. Det är jättemycket. Men just med, med, alltså med barn... Liksom när, när då papporna... Det är oftast pappor. Det är några mamma ja, också. Och då, uh. då blir de nästan ännu gladare känns det som. Uh. Uh, men när de kommer då... Och liksom många kommer till skolorna och överraskar. Mm. Och så har ju de andra föräldrar som har varit var hemma. Pratat ihop sig för att göra en överraskning. Verkligen sådär. Och liksom... Alltså man ser hur obeskrivet lyckliga barnen blir. Och sen när de liksom kramar om... Pappa, och liksom man ser hur hela kroppen slappnar av. Alltså man ser hur lugna de är helt plötsligt. Och det är så sjukt Och det är, alltså det är en. Jag måste nästan visa den här. Och det är nästan sådär så att man måste höra det. För det är en liten kille. Och han är så här. I missed you, daddy I love you. Alltså det är så. Oj, okay, nu fixar vi det här så att man kanske kan få lyssna. det, ja, det. Okej, okay, så nu, nu har vi fixat det här. Så man, alltså man hör hur gulligt det är det här klippet. Uh, let's go see it. So, listen now. Oh, prepare yourself. Come on, come on, come on. What's up, buddy? Yeah. Hey, <laughs> ah, <laughs> buddy. I missed you. I missed you too. I missed you a lot. Yeah. Tell me, kids. Yeah. Yeah. Are you glad Ja. Yeah. Oh, Okej okay, det var ju här att han säger såhär, I love you daddy men det är någon annan Men alltså utkommer ju en liten vaggande Så var det var här fyra, fem år Och han har sluta glasögon som. Och liksom han verkligen kramar Och liksom då han, man ser han liksom sjunker in I pappans fan och är så här. Nu alltså man, jag, jag tror inte att barn vet Liksom vi inte kan definiera lika, Men jag tror att det är ju det de känner ja. oh, jag blir lite, ja, lite, lite gråtmild. Ja. Men alltså det är så vackert. Ja, det är jättefint. Och, ja, och jag tycker det är, så det är så befriande att gråta ibland. När det är, ja men just på det här sättet. Att det är ja. vackra saker. Ja att det är fint. Typ, ja vilken... Kan... När grät du senaste film typ till exempel. Oj nu ska vi se. Ehm... Um... Jag... Det blir bra lyssning Nej men jag, åh, ja, men jag kan säga den, För den här filmen tycker jag att alla borde se mm. eh, Men jag såg eh, The Perks of Being a Wallflower Ja det är den med Emma Watson Och sen så är det med han Inte huvudrollen utan då Emma Watsons äh, styrbror det. Uh. Han är med, i, det tog så lång tid för mig. Men han är med i Californication också. Mm, han okay. är i, för, du kollar vem. Jag sett. har jag gjort det, kollar första. Han, första äh, om, man, om man är jätteinsatt så är det äh, Beccas, alltså Hank Moody's dotters pojkvän där kort mm, man, man. tag i säsong som två mm. han är otrogen mot henne mm. så, ja. men alltså den är så sjukt bra och där grät jag alltså Maddy, Maddy satt ju bredvid mig och liksom jag hulkade, men, det var nästan med, det var så när jag såg äh, Harry Potter ja. det är sista filmen så grät jag för han var så här, nu är det slut men jag, jag, men jag grät när Dobby dog det, när de blev alltså jag sitter där och, och den så var så ju i också d Och jag hade tredje glasögon på mig. Jag sitter så. Det var ju åh. riktigt skönt att ha 3 glasögon För det syns det. Ja, fast ändå så att man liksom då istället trycker in händerna under. Och de har upp i pannan. Det roliga fenomenet tycker jag när man sitter och gråter på bio. Det är att man hatar ju när det är en sorglig scen. Och sen är det såhär. Ah, nu, nu tänder vi salongen. Ja, och så bara. Och såhär. What det, Då är ju. Åh. nej. för fan. Man vill ju ha en långa eftertexter. Och... Ja eller att man gråter mitt i Att det är något som ja, Som man hinner hämta sig ja. Ja. Och som man hinner bli glad igen ja, exakt. Men just då alltså, ja. Då mådde jag ju nästan då Och jag menar då visste jag ju verkligen vad som skulle hända igen alltså men om jag har läst böckerna så många gånger Men ja oh. Men som sagt man lättar ju på trycken ändå. Ja. Även om man kanske inte går och att man har något sådär Men det känns som att det är ändå något som släpper. Men det är skönt att gråta. Ja, det är det faktiskt. Som sagt, och inte bara för sorgliga saker utan kunna men... gråta för fina saker. Också. Ja, det är det, det, är jag det bästa gråter, gråter. Jag gråter ju alltid när jag skrattar. Det är helt <här> alldeles grejer. Men jag, för, för mig riktigt Ja, men du är så sitta. Ja. Sen när det blir Bara jag fnissa lite så kommer det ju tårar. Oh. Ja men, det är, ja, men det är ju, det är ju en, Och det är ju egentligen det här också. Mm. Sen att det ligger mycket Sorgliga grejer bakom det: Då Att föräldrarna ens måste åka iväg, det är ju ja. sorgligt. Men jag menar, det bidrar till så mycket liknande när jag kommer hem. Ja, men precis, ja. precis Det är fint typ ja. Då, ja, gråta, gråt mera. Ja. Det är ju skönt. Lätt, lätta på trycket. Ja. Nu kommer vi tillbaka lite på killar. Eftersom, nu ger vi er vad ni ville ha uppenbarligen. Men vi kan säga så här. Att jag och Hanna kom in och pratade. Eller liksom när vi kollade på underkläder. När vi var på stan. Så många av bevorna är ju liksom helvaderade nästan. Uh. Och jag menar det. Jag tycker liksom. Jag tycker sig från början att det finns ju lite så här. Att man bara. Det säger någonting om vad samhället. Mm. är och vart det kanske är på väg och liksom mm. varför många vill operera sig för att det idealiseras att stora bröst är snygga. Vi, vi, vi har vettiga tankar om det, det. men vi, nu kör vi ändå på liksom på ett kanske oväntat sätt mm. uh, men då att <laughs> det jag Hanna kom fram till var ju egentligen då att en sån här BH mm. på en tjej bidrar ju till lite falsk marknadsfärg kan man säga, mm. alltså att uh, ja, men, illusionen blir på större bröst och det, vad ska, det vi kom fram till var att vi tror inte att killar märker sånt här, kanske. Nej, jag tror... Lite, vissa säger ju att det är som att öppna en chipspåse på något sätt. alltså att det, när, när den åker av så blir det lite det här vart var och och väger. Det, det man kan ju förstå det för att sådana här b kan och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår kan B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår och B-hår liksom helt ja, men, plötsligt det blir väl också när man fokuserar eller, ja, det, jag tänker det, mig att killa fokuserar på annat ja, som ja, du sa det här liksom, bara att först när, <laughs> när man är i den situationen att be hon ska av mm. och liksom då, då är det killen som står för den delen liksom, och då dels lite fokus på att få av den men sen också när väl är av så blir det liksom, yes ja men då är du... där är de då är jag säger det är ju själva faktum att där är de snarare än så här oj var tog de... var tog, tog de vägen, vägen? inte De, de med och med liksom... ja att men jag tror nej men som sagt det där är... jag tror eller jag vet inte och det, det är kanske för... är lite för var... dummande ja men det är viktigt men det, det där vi tänker ja att killar kanske inte tänker på det nej. och det är vi där... kanske menar att se om de ska känna <laughs> BH liksom var oh, jävlar. <laughs> men det är också det som jag tänker på också. Det låter kanske lite dumt, men när man tar på sig en sån BH mm. så är det ju ändå ofta för att man kanske känner sig lite snyggare i det eller uh -huh. man får ju önskad effekt så att uh -huh. säga. På någon, även om man gör, man gör det ju mycket för att det känns bra själv. Ah. Men eh, kanske även lite för att man vet att... Nej, men, det, man, det kommer på, synas. Ja, exakt. exakt. Det kommer synas. Uh, och annars så tar man ju inte på sig... Man vill ju heller inte ha den på sig när man tror att man kanske kommer hamna med. Eller liksom vara med. Nej. med. Men jag man det, för det att Det är ändå lite det här faktumet. Men det kanske är lite pinsamt ändå att det är så. Här, oj då, halva... halva ah, för det finns egentligen halva, kanske halva, inte någon man i motsvarighet. Det. Alltså det finns ju kanske inte kassonger som är... <härded> fast finns det inte? det Eller jo det gör det men att jag tror inte det? alls att det är, jag menar man ser och, och har det säkert har som men det vore ju snarare nu är det kanske mer det är ju så säkert ovanligt men, ja, men min reaktion till det skulle ju vara har hon blöja på dig ja. lite lite så. Det ja. det vore ju konstigt. Det tror jag man skulle reagera på som tjej bara, Ja fast var då kommer vi ju till jag, eller tjejer märker det. Ja, vi tror vi ju inte att killar gör Nej, precis, exakt, Där har vi ju skillnaden Men det kan ju också vara för att uh, Varderingen BH är ju vanligare Ja är, men precis det det, det, Jag tror inte att det hänger Som i en kläd Vilken affär som helst som säljer BH Så är det ju liksom sektioner, Push up, t-shirt, balkonet Bygerlösa Alltså det hänger ju där Och det är ju inte så att det hänger så här vaderade. Jag, jag tror inte alltså att heller det, det säljs det i samma utsträckning. Alltså det är, man får väl vända sig till någon special ja, då tror jag. Exakt. Men som sagt, det viktiga är det, det här är att killar inte märker sånt här. Jag Fokuset ligger på annat, vilket ju är bra. Men ja, det vill vi säga. Är lite dumma. Men sen är frågan, hur mycket killa kan om tjejers bild. Ja just det, det såg vi också. Liksom... Att säga att man skulle alltså rada upp ett ett stort gäng tjejer med olika storlekar på bröstern, alltså mm. olika storlekar stora, små eh, så tror jag att tjejer skulle vara bättre på att gissa eh, varje tjejs B- mm. och och ha en uppfattning killar, tror jag men, inte alls fattar det, där, för, kan, det för det gör vet, vetenskap kan, kan ens killar, be, kan, be, ja, be, killar det här. kuppor har man vill tänker jag med att killar har koll på, att det är såhär, det är något med kuppor, Ja kupa, att de fattar att, att det ju längre, ju större kuppa desto större, ju desto. längre ifrån A ja. Desto större bröds Men vet du liksom, vilken siffra du börjar på Ja Till och exempel. liksom då, och sambandet, där... Alltså sambandet Det här är ju liksom svårt att hålla koll på För oss också egentligen ja, Det liksom finns där... ju en anledning att det finns BH ja, man, alltså kan man kan få, faktiskt ha boka... tid för BH-provning Ja man kan ju inte bara gå och ta en Och hoppas på det bästa utan man måste prova ja. Ett stort spann storlekar Både omkrets då ja. Och kupor Och liksom det som är då Är att ju större omkrets Desto större kupa Alltså även om det är samma bokstav. Mm. Då säger jag säga en 70F mm. kanske är motsvarande en 85C. 85, typ. Nej, vänta. Nej, men något där. C alltså att det är... men om man går upp en omkretsstorlek så ska man gå ner en, en kubstorlek om, om, om, man, om man liksom... Ja, men, eller säger då... Typ, det här har ju inte sånt att jag vill... Alltså, utan mer bara att jag har blivit smalare mm. runt, så att jag har ju gått ner i storlek på omkrets, och då har jag fått gå upp i kupan, för att mina bröst har blivit oförändrade de förändrades mm. inte i storleken men omkretsen gjorde det, och det är det där det är, mm. ja, Fan, vi tjejer det ju smarta. Ja, men faktiskt. <laughs> vi har mer att hålla koll på. Å, å andra sidan vet inte jag överhuvudet, vad är måtten i kalsonger? Är det mm. är Men det är bara små och medium large. Alltså ja. År, oh, okay. Som det är trosor för oss. Uh. Och liksom, det är väl inte alls... Alltså det finns ju olika modeller och det är väl liksom, kanske lite olika tryck som det kan generera. Liksom. Att det blir lite stadiga med ett par boxershårds. Mm. Alltså sådana tajta. Mot ett par liksom vad heter såna alltså riktigt shorts hårt, så här är så slappare. Ja, så som ja, badbyxor uh -huh. De måste vara osköna att ha under byxor tycker jag. Ja, eller jag vet inte. Det är ju, ja, det inte ju... faktiskt som att ha ut på shorts. Ja, som ja men eller hur. jag tycker alltså varför man har det får liksom en, en tajt <laughs> <laughs> Det är lite fel kanske. Men ja, ja. Och, äh, jag vet inte vad vi skulle komma med det Nej. Men, äh, ja, men jag tror inte killar har samma samma känsla för det där. Nej, och det kanske de inte behöver egentligen nej. såklart. Mm. Och i och med att de inte... Men, fan, lite uppskattning. Nej. <laughs> <laughs> nej, så här. klagar inte på tjejers bröst. Gör det inte. L liksom, nej. eller hur? Nej, nej, nej, gud, Låt hur det gör tjejer att jätte... ha en sån, en vadderad mm. BH. Mm. Om det är någon som en BH som sitter dåligt så är det för att det är jävligt svårt. Mm. Hör ni det? Det, det ligger <laughs> kunskap bakom det där. Ja, oh, fy är det. Du träffar ju inte trevlig expedit på det också. Det krävs inte så mycket att prata om. Oh. Ja, för det finns ju inget... Eller, Jo, det finns. är klart att det finns jobbigare saker. Men när man ska liksom... Alltså, folk som jobbar i butik med serviceyrken. Jag fattar inte hur man inte då kan vara liksom skön. Nej. Liksom. När jag såg och provar, Jag har ändå ganska bra koll. Och det är också för att... Jag köper bio på samma ställe. Mm. Egentligen nästan hela tiden. För att jag vet att de har det jag behöver. Mm. Det låter som att jag är lite... Speciala sådär. Men mm. ett extra bröst. <laughs> ja, jag har fler bröst. <laughs> nej, men ja, jag behöver lite större kupa än vad kedjor kan erbjuda. Åh, ah, okay, vilken vidrig <laughs> människa. Men det behöver jag. jag. Nej, jag behöver inte ursäkta mig om det. För det är så jag är skapt. Mm. <laughs> ja, så jag vänder mig ofta till. Ja, men samma samma betyg, för jag vet att, att ofta så har de det jag vill ha. Mm. Och då, när jag och Hanna och sen till kompis var och jag skulle prova olika BÅR. Eh, och liksom jag plockar på mig som vanligt, prova olika. Och liksom, hur var det? Dels så tog jag ju ganska bra så där att de satte bra och då blir hon lite såhär, ja ah, men det där ser bra ut. Mm. Liksom, och justerar dit, ja ah, men du, måste, du kan inte ha SASB, eller liksom på bandaxelmannen och så. Och hon var ju verkligen sådär, tyckte jag att jag skulle ha den dyraste, mm. kändes det ju som. Så är väl försäljare? Ja, ja men det är... Ah, ja. Blinder, men fast så, ändå ja. Så här så tydligt. Ja, men hon uttryckte ju så dåligt, för att när du då provade en annan bil som, som var lite billigare. Ja, den var hälften. Det var, var kom, också. Ja. Så, ja, Nej, men då var det ju, vad var det också? hon sa? Ja, ser. det roliga var att ni sa ju att den, och jag tycker också att den jag är, den, är den, snyggare. Den är snyggare och det, jag satt tyckte bättre. att den satt bättre. Ja. ja, och liksom då kommer hon där och bara... Ja ah, men det där ser okej okay ut. För, då, för ja. hon kommer tillbaka. ja men provar jag någon annan? Ja ah, jag tog den här. Uh, och den känns bra liksom. Jag tycker att den här var jätteskön och den satt bra liksom. Ja ah, men det där ser okej okay ut. Alltså. Entusiasmen flödar. För innan så var hon väl ganska på. Men jag tycker generellt att det där är lite jobbigt. på ja men såhär, För det här är ju liksom en ren odlad underklädesbutik. Ja. Kedja Ja tvilfigt, alltså fan, vad fan håller vi på för med att sneaky Det hänger alltså, ut jag vill där jag, eller, jag behöver spons ja, men jag, ja. Generellt så Och i andra underklädningsaffärer Alltså där det bara är Då liksom rycker de ju upp draperi Hur går det här då? Ja. Ja, ah, jag står varm i i vädret. Och <skratt> ja, kunde jag också. lite oh. ah, Han känner sig exposed. Alltså, just det prov. Kan man ha lite dämpad belysning på samma ställe ah. Så man slipper stå också så Ja, ah, det... vad är det bläck? Vad är det för. Det är en kedja som har. Så att man kan välja i provrummet om man vill ha utbelysning eller innebelysning Inte det Lindex. Lindex är lindrigt? Ah. Ja, ah, det är sant, just det. Ja, ah, det är förstås ganska smart, fast jag tycker fortfarande det är inte så att vi gestaltade det som det faktiskt är. <skratt> jag tycker ju. Bra belysning. Ja, bara. is, key. is key. Och äh, låt, låt mig få stoppa in brösten i fred. I fred. Ja. Ja, men, alltså, ja, men ska man jobba så? För där är det också väldigt nischat Det ja. de ska vara bra på. Och hon var ju inte... liksom. Men fan, såhär, det där ser ju okej ut. Nej. Då blev jag ännu mer det var den där jag skulle köpa. <laughs> och sen så var det ju en annan tjej som... Jag, jag väntade ju in att en annan tjej skulle gå till kassan. Ja, och så bara, hej! Exakt. Ska jag köpa en BH? Så vad ska jag säga? Killar, plugga lite Läs på en bio, på en bio. Nej, så här, om, ni ska, om ni skulle ska... få för er Och köpa uh. en bio Då får ni snogga lite Kolla uh. lappar ja, det Gå inte det på känsla intressant. För det ni har den inte. inte Gå inte på känsla för det är jättesvårt ja, Det är svårt för är till och med oss. Att se på en bio och säga Men den där passar bra, man måste prova den ja. Så Ja, ja. Så, ja, men ska vi runda av det här? Vi, vi har ju faktiskt inte, innan förra avsnittet så lyssnade vi igenom det flera gånger liksom såhär. Men nu har vi inte gjort det, så det här kanske blir lite chansning. Ja. Kanske är vi värdelösa i det här avsnittet när vi har klippt bort en del och så. Eller sådär. Det är, uppföljande är alltid lite svårare. Det är väl lite svårt att när ah, igenom det. har ju hört dem. Men, men som äh, sagt, det var lika kul den här gången tycker Vi, jag. Så, vi har fortfarande roligt. Så. Ja, så det blir väl ett tredje. Ja, det är klart. Kom tillbaka. Uh, vad ska Fort, säga? Fortsätt följa oss på Twitter. <laughs> nu, <Nej, laughs> Hallå, fortsätt följ oss på Twitter. Kom uh, nej men uh, vi lägger upp saker på Twitter. Vi har, ju, kanske, vi har ju en blogg också, för jag trodde att det är WordPress, uh. alltså det bloggverktyget, skulle stödja någon form. Eller jag har läst det att de skulle. Så att vi har en blogg också. Uh. Så Vi har inte skrivit någonting där. Uh. Men det kanske kommer. Det kommer. Och ja, vad ska. Fan, jag, jag vill nästan säga, för jag är så taggad. Vi ska gå till Flipping Burgers ikväll för första gången. Ja, uh, det, det är så, så gott. Där. Alltså, jag, man har ju hört så mycket. Och sen så har vi ju sagt också att vi kanske ska ta en drink. Typ en så sådär. Det blir nice. Åh, drömkväll. Bra för imorgon är det ju fredag. Yes. Det är torsdag idag. Det är fredag imorgon. Jag yes. Återkommande tema alltså. Ständig. Det var det lever för. Ja. Jag fick jag höra... Eller jag sa det till en kompis. Och han var så här: Nej men det är väl inget fel med det att leva för helgen. Och det tycker jag. Det är ju lite, lite så grå vardag nu. Ja. Det rullar på... Ganska obemärkt. Eller tjej, vi sa ju förut att det hade hänt mycket grejer sen sist. Och det har väl. Och det är ju kul inslag. Men annars är det ganska sådär. Ja. Ja. Ja. ja. Men flipping burgers i kväll. Fan vad gott det ska bli. Jag har fastat hela dagen. Ja, typ. Eh, men ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej Hej!